Розділ 29. У АйТі відточує майстерність на матусиній стоянці десь на 405-й. Чекає на тачку. Найменше у житті вона б хотіла врізати дуба на матусіній стоянці. Якщо, скажімо, якась фура переїде і її всіма 18-ма колесами на в'їзді, то вона все одно відповзе за поворот шосеха хай навіть залишаються самі лише м'язи по вік. Аби тільки досягти проспис і котись, заповненого хтивими бомжами, аби тільки не лишитися на матусиній стоянці. Але іноді, коли ти професіонали, тобі дають роботу, яка геть не подобається. Треба опанувати себе і зробити її. Для сьогоднішньої роботи чоловік зі сліним оком уже забезпечив її, за його словами, водієм та охоронцем. І думай собі, що хочеш. Вайті не впевнена, що їй подобаються такі зводини з цілком невідомою людиною. Вона підозрює, що то буде хтось подібний до тренера з боротьби у старшій школі. Це був би просто шикардос. Хай там як, вона має з ним зустрітися саме тут. Войтій замовляє каву і шматок вишневого пирога а-ля моде. З вершками. Відносить це все до публічного вуличного терміналу на Розі. То проста кабінка-купе з найржавної сталі біля телефонної будки, де бурмоча занудьгований за домом далекобійник, і апарату для пінболу, на якому зображено цицькасту кралю, і цицьки підсвічуються щоразу, коли заганяєш кульку в її чарівні фалопієві труби. Вона не дуже вправна користувачка метасвіту, але принаймні знає, що й до чого, і має адресу. Пошуки ж за адресою в метасвіті не набагато складніше за пошуки в реальності, хіба що ви розумово відстали пішак. Щойно вона виходить на стріт, на неї починають поглядати. Так само поглядають на неї, коли вона в своєму динамічному синьо-помаранчевому кур'єрському спорядженні гуляє камбольно-вовняною пусткою корпоративного парку «Вест Лейк». Вона знає, що на стріті дивляться на неї з бо вона зайшла через галімий публічний термінал. Вона – чорнобіле бидло. Праворуч над портом «Нуль» люмінесцентною грозовою хмарою нависає забудована частина стріту. Вона повертається до неї спиною і сідає у вагон монорейки. Вона би рада прогулятися серед містям, але це надто дорога частина стріту. Там доведеться кожну десяту частку мілісекунди вкидати у слот гроші. Чувака звати НГ. В реальності він десь у Південній Каліфорнії. У АйТі не знає, яку саме вантажівку він водить, заповнено тим, що чоловік зі скляним оком описав, як «всяка-всячіне нереальне барахло, про яке тобі знати не треба». У метасвіті він живе за містом, біля другого порту, де забудова починає рідшати. Будинок НГ у Метасвіті – французька віла в колоніальному стилі, взята з довоєнного села Метхого у дельті Мекконгу. Їхати до нього – це ніби потрапити у В'єтнам 1955 року, хіба що підніти не доведеться. Щоб мати достатньо простору для свого творіння, він викупив клапить Метасвіту за кілька миль від стріту. У такі дешеві райони Монрейка не їздить, тож аватару у АйТі доводиться йти пішки. У нього великий офіс із двостулковими заскленими дверима та балконом, що виходить на нескінченні рисові поля, де працюють невеличкі назріст в'єтнамці. Цей чувак, очевидно, якийсь дуже крутий технар, бо в АйТі нарахувало кількасот робітників тільки на полях, та плюс кілька кількадесят у селі, і всі доволі добре відрендерені, кожен зайнятий чимось іншим. Вона не стерла пальці об клавіатуру, але розуміє, що цей чувак чимало часу вбив на створення реалістичного краєвиду за вікном. Той факт, що перед нею В'єтнам, здається химерним і моторошним. У АйТі вже не може дочекатися, щоб розповісти стерву про це місце. Цікаво, чи є тут ще бомбардування, обстріли, збриючого польоту і скидання напалму? Було б офігенно. Сам НГ, чи принаймні його аватар, невисокий, охайний в'єтнамець років 40 з хвостиком і з прилизаним волоссям вдягнений у військові такі. Коли у заходить до офісу, він сидить, скоцюрбившись у кріслі, а Гейша масажує йому плечі. Гейша у В'єтнамі? Дідус УайТ, який провів певний час у В'єтнамі, розповідав, що під час війни ніпонці захопили країну і панували в ній з жорстокістю, яка вважалась їхнім фірмовим знаком, перш ніж ми скинули на них ядерні бомби, і вони з'ясували, що насправді їм ближчий пацифізм. В'єтнамці, як і більшість азіатів, їх ненавидять, і схоже на те, що в цього НГ твердо стоїть на саму думку про те, що японська гейша мусить розминати йому спину. Але це доволі дивно з однієї єдиної причини. Ця гейша просто картинка в окулярах НГ та УАЙТІ. Картинка не може робити масажу. То навіщо паритися? Коли УАЙТІ заходить до кімнати, НГ підводиться і кланяється. Так вітаються гардкорні задроти стріту. Вони не люблять потискати руки, бо контакт неможливо відчути, і це нагадує, що насправді ви не тут. «Ага, здравствуйте», – відповідає Вайті. МГ знову сідає, і гейша повертається до роботи. Його робочий стіл – чудовий французький антикваріат. На ньому вздовж краю екранами до власника вишуковані телемонітори. Більшість часу він дивиться саме на них, навіть коли говорить. «Мені про тебе розповідали», – повідомляє МГ. «Не слухайте брудних пліток». Ге бере зі столу склянку і робить ковток. Судячи з вигляду, це м'ятний джулеп. На стінках склянки збираються росинки конденсату, зриваються і ковзають униз. Рендер настільки досконалий, що в АйТі бачить мініатюрне відображення вікон офісу в кожній краплині. Просто неймовірно. Оце задротство. Він дивиться на неї без жодних емоцій, але в АйТі уявляє собі, що його лице виражає ненависті відразу. Він вбухує купу грошей на найкрутішу хату в метасвіті, а до нього привалює якась зерниста чорно-біла скейтерка. Певно, це відчувається, як удар серпом по метафоричних яйцях. Десь у домі грає радіо, мікс якогось в'єтнамського лаунжу із каліцьким Янківським роком. Ти громадянка Нової Сицилії? Ні, я просто зависаю часом із дядечком Енсо та різними мафіози. О, дуже незвично. Ангея неквапливий чоловік. Він просяк млявістю у дельті Меконгу. Йому нормально просто сидіти, втикати в монітори і раз на кілька хвилин народжувати по реченню. І Іще одне. У нього явно синдром Туретта чи якась інша вавка в голові, бо він час від часу без причини видає ротом дивні звуки. Всі вони звучать у ніс, таке зазвичай чуєш від в'єтнамців під час сімейних сварок, рідною мовою, десь у підсобках продуктових магазинів і ресторанів, але, наскільки розуміє в ІТі, тут це не справжні звуки, а просто звукові ефекти. Часто з ними працюєш. Час від часу безпековий замовлення. На відміну від великих корпорацій у мафії потужна традиція власної охорони. Але коли мова про щось особливо технологічне, він замовкає посеред речення і видає носом неймовірне дзумкотіння. То цим ти і займаєшся. Безпекою? Нґ. окидає поглядом усі свої телеекрани, потім клацає пальцями, і гейша зникає. Він складає руки на столі перед собою і нахиляється, пильно дивиться на Вайті. Так, так, каже. Вайті дивиться на нього, чекає, коли він продовжить. По кількох секундах його увага знову повертається до моніторів. Переважно я працюю за великим контрактом із містером Лі, мовить він. Вайті чекає на продовження. Має бути не Містер Лі, а Великий Гонконг Містер Лі. Ну що ж, якщо вона може скорочувати ім'я дядячка Енсо, він може скорочувати Містер Лі. Соціальну структуру будь-якого міста-держави так чи інакше визначають його безпекові аспекти. І Містер Лі це розуміє. Ого, завертає на глибокодумство. НГ раптом починає говорити, ніби якийсь білий старий із телевізійних аналітичних ток-шоу, які, одержимо, дивиться її мама. Замість розширювати штат охоронців, а це, знаєш, впливає на соціальне середовище, коли навколо стовбичить купа мужиків на мінімалках із автоматами в руках, містер Лі віддає перевагу використанню нелюдських систем. Нелюдські системи. Войті вже збирається запитати, що він знає про щурата, але це безглуздо, Не скаже. Якби Вайті взялася випитувати в НГ інфу, інфу, якої він їй ніколи не дасть, це просто започаткувало б їхні стосунки, не з ноти, і зробило б ситуацію ще більш дивною, ніж вона є зараз. А такого Вайті навіть уявити не може. НГ вибухає довгою руладою носових звуків, приклацувань і глутальних змичок. «Пізда на колесах», – бурмоче він. Перепрошу, Пусте», – каже він. «Паркетник підрізав». Ті люди просто не розуміють, що на цій машині я розчавлю їх, як бронетранспортер в'єтнамську свиню. Паркетник? Ви що за кермом? Так, я ж маю тебе забрати, пам'ятаєш? Ви не проти, якщо я подивлюся? Ні, дуже правдоподібно зітхає він. Войті підводиться і обходить стіл, щоб і собі глянути на монітори. Кожен із маленьких моніторів демонструє інший план вантажівки: відрове скло, ліве вікно, праве вікно, задній вид. Електронна мапа на ще одному екрані показує його положення. На в'їзді з Сан-Бернардіно, вже недалеко. «Вантажівка на голосовому керуванні», – пояснює. «Я прибрав звичний інтерфейс кермо-педалі, бо вербальні команди віддавати зручніше, тому і видаю іноді незрозумілі звуки, керуючи системами вантажівки». «Вайті виходить із метасвіту, щоб провітрити голову і відлити». Знімаючи окуляри, вона зауважує, що довкола неї вже зібралась публика з далекобійників і механіків, що півколом стоять біля будки і слухають її нерозбірливі перемовини з НГ. Коли вона підводиться, їхня увага, звісно, перемикається на її дупу. Вайті робить свої справи у вбиральні, розправляється з пирогом і виходить чекати на НГ під ультрафіолетове сяєво при Західному сонця. «Впізнати вантажівку не складно, вона здоровенна». Вісім футів за вишки. Ширша, ніж вище, тому в старі добрі часи, коли ще існували закони, її назвали б негабаритно. Кутастий корпус, що нагадує коробку, зроблений із підзьобаної листової сталі, з якої зазвичай виготовляють люки і приступки схитів. Колеса величезні, як у трактора, але протектор шин дрібніший, і їх шість штук. Дві осі позаду і одна попереду. Агрегат такий потужний, що в АйТі спершу відчуває його гуркотіння десь в грудині, ніби це не двигун, а лиховісний космічний корабель з кіно. А тільки тоді бачить. Вглобні гази дизеля вилітають із пари куцих і прямокутних червоних труб, які стирчать з даху і ціляться назад. Вітрове скло – ідеально плаский прямокутник десь 3 на 8 футів. Затемнений. І в АйТі не розбирає навіть образів того, що всередині. Морда вантажівки прикрашена всім потужним освітлювальним приладдям, відомим людству. Ніби цей чувак обніс франшизу «Нова ПР» в суботу ввечері і вкрав звідти кожну лампочку з кожної гірлянди, а радіаторну решітку попереду зварили певно зіреїк, вирваних із якоїсь забутої залізничної гілки. Сама ця решітка, мабуть, важить більше за невелику машину. Біжні двері відчиняються, в АйТі підходить і вмощується на передньому сидінні. «Привіт!» – каже вона. Тобі не треба розім'ятися чи щось типу того? НГ в кабіні немає. А може і є. Там, де має бути водійське сидіння, зі стелі звисає неопреновий згорток завбільшки, як урна на сміття, оплетений цілою павутиною ременців, тросів, трубок, дротів, оптоволоконних кабелів та гідравлічних ліній. На ньому намотано стільки всього, що годі розібрати його реальні образи. На вершечку згортка у АйТі бачать клапоч шкіри з чорним волоссям. Тім я вже майже лисого чоловіка. Все інше – від скронь і нижче замкнуто в цілий комплекс окулярів, маски, гарнітури, харчової трубки, закріпленої на голові за допомогою смарт-ременців, які постійно натягаються і послаблюються, тримаючи пристрій у зручному положенні. Нижче у Бабіч, де можна було б сподіватися побачити руки, лише пучки дротів, оптоволокон і трубок, що виходять з підлоги і, здається, підключені до плечових роз'ємів НГ. Схожа гарнітура і на тому місці, де в людей бувають ноги. Ще одна стерчить із пахвини та різних точок тулуба. Вся конструкція, вбрана у суцільний кожух, згорток більший за нормальний розмір тулуба, і цей кожух постійно надимається і дрижить, ніби живий. «Дякую, всі мої потреби задоволені», – відповідає НГ. Двері гучно хряцують. НГ щось гавкає, і вантажівка викочується на під'їзну доріжку, прямує назад. «Прошу пробачити за цей вигляд», – каже НГ по кількох хвилинах ніякого мовчання. Мій гелікоптер підбили під час евакуації Сайгона 1974 року, випадково й трасуючи снаряд випущений піхотою. У, це западло. Я дотягнув до американського авіаносця біля узбережжя. але сама розумієш, під час пожежі пальне летить на всі боки. Так, я можу собі уявити, ага. Якийсь час обходився протезами, деякі були дуже добрі, але нічого ліпшого замотеризовану коляску. І тоді я подумав. Чому моторизовані коляски мають бути таким жалюгідним дріб'язком, який пасує перед найменшим пандусом? От я і купив німецьку пожежну машину для аеропорту і переобладнав її на власну моторизовану коляску. Класно вийшло! Америка чудова тим, що не вилазячи з машини, можна вирішити будь-яку справу. Залити пальне, бухнути, оплатити рахунок, помити машину, організувати похорон, що завгодно, просто за кермом. Тож ця машинка значно краща за маленьке жалюгідне кріслице. Це продовження мого тіла. А гейша, яка масажує тобі спину? щось бурмоче і з горток починає тремтіти і брижитись навколо його тіла. Вона демон, звісно. А щодо масажу, моє тіло оточено електрочутливим гелем, який за потреби робить масаж. У мене є ще шведка і африканка, але вони відрендерені не надто добре. А м'ятний джулеп? Через трубочку. Безалкогольний. Отож... Цікавиться у АйТі. У якийсь момент, коли вони давно вже проминули Лакс, і вона розуміє, що відступати пізно. Який план? У нас є план? Їдемо на Лонгбіч, у мертву зону, на термінал Айленд і купуємо наркотики. Відповідає НГ. Власне, ти купуєш, бо я неповносправний. То це і є моя робота? Купити наркотики? Купити, а тоді викинути. У мертвій зоні? Так. А ми подбаємо про решту. Дядьку, а хто ми? Є ще кілька учасників, які нам допоможуть. «Що, в кузові вантажівки є такі, як ти? Типу того. Ти близька до істини. Тобто вони теж не людські системи?» Гадаю, це достатньо всеохопний термін. Войті сприймає його слова за згоду. «Ти втомився? Хочеш, я поведу?» Георіско сміється таким далеким хі, хі а вантажівка тим часом мало не злітає з дороги. У Войті здається, що він сміється зовсім не з жарту. Він сміється з того, яка ж в АйТі тупоголова.